Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til I produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med med blog og dit motivationsboost. 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Trænger du til inspiration, motivation og måder at skabe... Stærk energi på, så finder du det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode er I værksætterhistorie skal du høre historien om Attack fortalt af William Attack. Attack er mange ting, blandt andet et digitalt performance bureau samt et kommunikationsbureau med speciale i jetstorms og Reputation Management. Og oven i det rejser William Land og Rige rundt for at holde foredrag inden for begge områder. Vi skruer tiden lidt tilbage til internettets spæde start i 97, hvor William startede sit selvstændige liv. Hans erfaring i de kommende år med markedsføring var primært forbeholdt magasiner, tv og tekst-tv. I begyndelsen af 00'erne blev det digitalt markedsføring. Selvom William knoklede med to fuldtidsjobs i et par år ved siden af sin virksomhed, buldrede han af fra start 0'erne og 10 år frem, hvor han i 2012 pludselig ramte muren og stod over for sin største krise nogensinde. Før det her, der var altså en ret velhavende mand. Det var i virkeligheden. Lige pludselig har jeg plus 0 kroner på kontoen, jeg har minus på kassekrediten, jeg skylder vanvittigt mange penge, jeg har en bunke regninger hele regninger som er gået over for fald, som er truet med med en varsler, det andet. hvordan det endte, må du vente med at høre mere om til senere i episoden. vi taler også om shitstormer om Carlacci som dummer sig godt og grund i deres kommunikation. William deler flittigt ud af sin viden og erfaring, og så din virksomhed kan undgå at havne i medierne af de forkerte grunde. Ellers har jeg ikke så mange at at en danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, William. Ordet af dit. Jeg vil sige, at det, det har taget rigtig meget fart, både i forhold til at udgave en bog her for øh, knap to år siden, hvor, hvor Glade Kunde Superkunde hedder bogen, der fokuserer udelukkende på review management, altså hvordan man opbygger og håndterer kundeanmeldelser. Det har i hvert fald givet ekstremt ryk på, på folks opmærksomhed omkring, at man er nødt til at være opmærksom på rejsen til tilfredse kunder, og hvordan man i princippet får skabt ejerandele på markedet øh, fra konkurrenterne øh, øh, i forhold til kunder, øh, der ja. har gode oplevelser med dem. Og jeg elsker bare, når en bog hedder, det den egentlig handler om. Ikke? Ja, altså, glad kunde, sur kunde. Ja. <laughs> øhm, det synes jeg, det synes, og det er jo det, den handler om. Øh, og og der er jo en grund til, at du har skrevet den her bog. Du har jo også selv været på lidt af en, en, en imponerende iværksætterrejse, og du har jo virkelig været igennem nogle ting. Og nu uh, rødgører jeg dig af det team uh, gennem kurser og, og, og direkte rødgivning og, og, og andet omkring det her. Og det kommer vi til at tale lidt om. Det gør uh, Nok en hel del, fordi uh, vi vil jo gerne have iværksættere og hjælpe vores lytter. Uh, alle lytter og måske lige her især vores iværksættere, så det er ikke sådan helt uforvarende gå ind i noget, som kan blive svært for dem at komme ud af. Og hvis de røger ind i den her berømte jetstorm, hvad gør man så? Uh, og det ved du rigtig meget om, ja. Det gør jeg. Men William... Du startede jo som selvstændig i, i uh, 97, så du har været, du har været på banen, men du ser dig stadig, stadigvæk selv som iværksætter. Ja, og ung. Og, og, og, og ung, også. Ja, ja. Ikke mindst, ikke mindst, ikke mindst. Ja. Jeg var helt tilbage i 97. Så lad os lige gå lidt tilbage og høre lidt historien om, hvordan det startede det hele, og hvordan endte du op med, med det succesfulde borg, du har i dag? Altså, jeg starter, min, min drøm øh, er oprindeligt faktisk at blive folkeskolelærer. Der kommer jeg så altså ud lige efter gymnasiet og får en, en vikarstilling, kort efter gymnasiet, får en vikarstilling i en folkeskole, og der går det hurtigt op for mig, at det kommer jeg aldrig til at gøre det her, fordi det var meget hårdere og sværere, end jeg troede. Så respekt til alle skolelærere herfra, I gør det sindssygt godt. Derefter så arbejder man nogle forskellige ting, ting og så hæver min far mig ind, fordi min far også var iværksætter, for far hæver min far mig ind i en, en forretning en vin tobak -kiosk forretning på Østerbro Glassenskade tilbage i 97. Det, det siger mig ikke særlig meget, men, men jeg har jo en, en arbejdshest. Men jeg, jeg får interesse for computer, jeg får interesse for internettet, jeg får interesse for det digitale, og særligt marketing og, og det visuelle design får jeg ret meget interesse for. Så jeg sidder i baglokalet af, af den her kiosk og sidder og nørder foran computeren, og min far kigger tit på mig og ryster på hovedet og siger, som om man kan sidde på sin flade røv og tjene penge. Det er jo væk, altså 26 år siden, dengang var det altså ikke normalt at tjene penge, ved at sidde foran en computer. Og, og det siger jeg til, der siger jeg til min far, at siger, jo, det kan sagtens lade sig gøre. Eller ignorerer ham bare nok for det mest egentlig når han siger det her. Der får jeg altså ekstremt meget interesse for, øh, det. det visuelle, men, men jeg har også samtidig interesse for det digitale, det vil sige bare det, at jeg øh, dengang skulle bestille ordre igennem en fax, hvor der så er en af mine kunder, der siger, hvorfor bruger du ikke en e-mail, og der siger, hvad er en e-mail? Det kan jeg tydeligt huske det her. Så, så det er ligesom den rejse derfra, fra til at jeg parkerer lidt det digitale faktisk lidt, men jeg fokuserer meget på, på print og, og trygt, medier og så videre, og den rejse fortsætter i nogle år. Jeg kommer til at arbejde i, i, både i telefonbogsbranchen, jeg kommer til at arbejde med print, magasin, sågar tekst-tv videre, hvor det er det marketing på den måde, der, der fylder ret meget. Men digitale fylder hele vejen igennem. Hvor jeg i, øh, fra allerede fra slut 90'erne til start 0'erne, men i 2002, der kaster jeg mig helt ud i det digitale, og 2003, der er et digitalt byrå, som vi kender det i dag. Så det vil sige, Tak Nordic, øh, som vi kender det i dag, øh, både med, med tak Digital under, øh, har eksisteret siden 2003. Så i de 26 år jeg har været selvstændig, der har det været print, og så bliver der så digital marketing i 2003. Der, der er det så, at jeg kaster mig ud som noget af det første øh, web og design og banner og logodesign osv., øh, men, men fordi jeg ikke har særlig mange penge til at øh, å, å markedsføre mine egne idéer og mine egne projekter, som jeg kører ved siden af at mit digitale øh, marketingprojekter. Øh, jeg har ikke råd til at købe min egen marketing, øh, eller købe min egen marketing men aktiverer det marketing, jeg har behov for at aktivere, så jeg tænker, okay, der findes jo søgemaskiner, så må der være en metode at knække søgemaskiner, algoritmer på. Så det er det, jeg arbejder lidt med, og, og det første, jeg kommer til at arbejde med digital marketing sådan helt ned i, i næsten. Det er ja, altså SEO. Det er Ja. Og der er vi henne sådan i start... Uh... Der er vi i 2003-2004. Ja, ja. Ja. Ja. Og det er jo også der, hvor det vilde begynder at tage fart, der hvor man måske stadigvæk sådan som næsten kunne knække algoritmer. eller i hvert fald synes man kunne. Der kunne man lidt kontrollere det her flow uh, lidt mere. Der er styre Google eller andre ja. søgemaskiner i princippet, som man ville. Og det fandt de ud af. Ja. Og så gør de noget ja, det noget med det. det har de hele tiden gjort. Det gør <laughs> de også der, den dag i dag. Okay. Så de gør det så meget. Og huske svære. lov da. Ja, okay. Ja, det kan man jo selvfølgelig sige. Ikke? Men nogle gange så sagde man, hør her, jeg vil bare have et resultat på det, jeg søger. alle jeg vil sådan set bare have det budskab ud. Ikke? Men for nogen er det blevet lidt komplekst i hvert fald. Men så er det godt, der er eksperter. Så, men, men det er jo ikke det, du er oppe med at lave, men, men det laver du så nogle år. Du jo på den bølge, der begynder ja. at finde ud af at knække selv, og begynder også at hjælpe kunder med at knække den her algoritme-kode, så at sige. Så dengang var der ikke sociale medier. Så der okay. havde vi jo MSN Messenger, hvis du kan huske den, hvor man downloadede en messenger, og så chattede man med sine sin vennerbekendte. Ja. Der havde man en, en tagline, en egosøj, det der, kan jeg tænke som væggen, men der var kun ét budskab, du kunne sende ad gang, så var du nødt til at slette og sætte et nyt budskab op. Der kan jeg huske, at jeg øh, flere gange skrev øh, øh, en opdatering på den her øh, tagline, hvor jeg skriver, så nu ligger jeg nummer et på X, og nu ligger jeg nummer et på X osv. Der begyndte så flere af, mine, af mit, øh, folk fra mit netværk at skrive, hvad gør du, og hvordan gør du, og kan du hjælpe mig også? Det var slet ikke plan dengang, der var meningen, at jeg skulle tilbyde det til andre. Ja. Men det var, at jeg lærte det for ligesom at, at skubbe mine egne diverse projekter op. Jeg havde haft importvirksomhed, jeg har haft salgsvirksomhed, jeg har haft forskellige projekter i gang. Men, men jeg fandt ud af igen morgen, at jeg var meget bedre til marketing, end jeg var til alt muligt andet. Øh, til at drive forretning på andre måder. Så jeg kom jo tilbage til marketing relativt hurtigt hver gang. Ja, det er jo interessant, du starter derude i en vinder viner-tobak-kiosken i klassenskade, med en far, som ikke rigtig troede på det, kaster det ud. Jeg fandt ud af, at jeg har egentlig råd til den her mark, så jeg er nødt til at finde en eller anden måde at navigere igennem det her på, så jeg kan begynde at booste mig selv. Og det gør du så, og får så opmærksomhed fra andre til Hvad er det egentlig, du gør? Og det er jo der, der begynder virkelig at tage fart. Ikke? Samtidig med at folk begynder at få øjnene op, hvad er det, der kan ske på nettet, så kommer MySpace- øh og så er det så, Facebook kommer, ikke? Præcis, ja. ja. Jeg kan lige fortælle en lille historie om dengang, jeg sad i baglokalet af kiosken, og tænker, at jeg er nødt til at få nogle flere kunder ind i butikken. Og der har jeg en konkurrent sparkøbmand lige overfor, og en anden kiosk, der var sådan lidt skråt overfor. Og, og de havde måske en bedre placering, og så videre. Jeg tænker, hvad gør jeg? Jeg købte en printer. Og dengang var der ikke fagprinter, tror jeg i hvert fald ikke, men så købte jeg også farvepapir. Så det vil sige, at jeg lavede nogle forskellige reklamer, og så havde nogle ret unge øh, knægte, der kom ind i kiosken for at købe slik. Og de var meget glade for slik. Så jeg, jeg tilbød dem, at de kunne få noget slik, hvis de delte de her flyers ud til de forskellige postkasser. Der skulle man altså dengang op og ned af, af trapperne, helt op til fjerde sal. Der var ikke postkasser nede i, ved en gang. Så, så jeg fik jo delt de her ud og til, til, en, til en slik, i bogstavelse forstand. <laughs> Æ, og det var jo dengang, jeg tænkte, marketing virker. Altså hvis man først går ud og gør opmærksom på sig selv, så virker marketing. Så rejsen derfra til, at man jo i princippet skal tænke over søgemaskiner, hvordan søgemaskiner virker, hvordan sociale medier virker i dag, det er jo enten, at når behovet er der, så er du der. Det vil sige, at man har brug for. Typer en slejt, så er jeg med i nærheden, det er Google, der går man ind og søger, eller man har et behov, eller man skaber et behov, det vil sige, der har du sociale medier, der pusher et budskab ud, Jamen, så har du altså skabt det behov, som jeg gjorde med flyersende. Og det var jo egentlig, det kunne du knække der. Hvordan kommer man ud med alle de her flyers, bare uden at løbe nogen steder? <laughs> Lige sige. Og i dag kan vi sidde og tænke, for ja, det er jo bare det, vi gør. Det er jo en del af vores hverdag, men altså det her, det er jo 20 år siden ja. ja. Det er virkelig krimme der... flyers. Altså, <laughs> virkelig Gode budskaber, dog. Det, men det virkede jo. Ja. Og så hvordan gør man så dem her digitale? Og det er jo så det, du begynder at specialisere dig rigtig meget i. Men, men, men du siger her, at jeg starter hvis nok omkring 2001, og det her det er 2003 og 2004, og så vækster dit bureau så ganske stabilt. Ja, så det vil sige fra fra 2003 til 2007 der, der kører meget alene med freelancer. Så flytter jeg til, undskyld, 2005. Så flytter jeg til, øh, til Istanbul, fordi jeg gerne vil vækste forretningen, jeg vil gerne blive større, øh, men jeg synes, det er dyrt at hyre øh, arbejdskraft i Danmark. Så flytter jeg til Istanbul, jeg har en tyrkisk oprindelse selv, født i Danmark godt nok, men taler sproget sådan okay til, at jeg kan gebærde mig der. Så flytter der ned, starter et bureau, ansætter 4-5 forskellige specialister, både programmører og uh, content creators og, og diverse uh, marketingfolk. Og, og, og begynder at forsøge at få markedsandel i Tyrkiet i Istanbul. Det bliver svært. Men du, du fokuserer også på Danmark, mens du... Ja, men det er ja. det. Jeg, siger, jeg har også stadig danske kunder. Ja, ja. Men det, der så sker, det er, at rejsen bliver så stor, at jeg, eller bliver så omfattende, at, at jeg i sidste ende ender med at droppe det tyrkiske marked, men sidder i Tyrkiet fra Tyrkiet og håndterer de danske kunder, og den, vækste, den forretning vækster altså ret meget. Så jeg begynder at arbejde med en masse freelancer i Danmark også samtidig med. Det vil sige, at begynder at vækste og vækste. Så kommer Google Ads ind i billedet, der begynder også at, at virkelig fylde noget. Men det sjove, jeg oplever og det, det har nok været i 2005 eller 6, der er der en kunde, der kommer til mig og siger, William, nu er du så god til at skubbe ting op på Google hvordan har du det med at skubbe ting væk fra Google, eller ned på Googles søgeresultater? Og der tænkte jeg, ja, yeah, det er da en fed udfordring, der må du prøve det. Det er sådan min rejse med online reputation management jo starter. Det er, hvordan sikrer man, at gamle, uddaterede uønskede indhold på, på Google, så man for at skubbe dem væk, og har fokus på alt det gode, som kunden egentlig gerne vil fortælle os selv. Og det er jo lidt interessant at få det her spørgsmål, hvordan skubber du ting ned, alle andre gemmer for, for op. Men, ja. Og det er jo sådan der, først der du, du egentlig begynder at tænke på, hmm, Ja, Danmark ja. kan man også godt. Der er jo noget, der ligger derude, som vi egentlig gerne vil have væk. Øh, så det er jo lidt interessant, at du tager det på grund af ressourcer og omkostninger, der vil, vil hyre en masse folk, mm -hmm. et op med at have flere kunder i Danmark. Ja, præcis. Øh, og så flytter, jeg så og så flytter 2007, du så tilbage. tilbage til Danmark igen, ikke? Og der vækster du beroet fortsat jo. Ja, der vækster jeg rigtig meget faktisk fra 2007, øh, hvor jeg... Øh, det starter nok først i 2008, hvor væksten, den store vækst kommer. Øh, men men det, det går rimelig stabilt op af og lige pludselig har jeg rigtig, rigtig mange i 2009 Freelancer, hvor jeg simpelthen ikke kan holde, håndtere de her freelancer, fordi jeg har ikke kontrol over, hvilke opgaver de skal sidde med. Så er der måske en af deres kunder, der presser mere, end jeg gør. Så lige pludselig er de skubbet rundt på opgaverne, og der er undskyldninger på undskyldninger over, at de kan levere sig. Og jeg kører primært med freelancer Jeg på et kører udelukkende med freelancer på et tidspunkt. Okay. Er, er det for at have den her økonomiske fleksibilitet det også at gå trække kompetencer. Er det En grund til at du har, så? altså stort set kun har freelancer. Jeg så faktisk værdi, jeg kører med freelancer, ja. fordi jeg altid har tænkt, at det er avanceret med personalansvar. Så, så jeg tænker faktisk freelancer må være den frihed, jeg kan give mig selv ved at kunne stoppe at samarbejde, arbejde, når jeg vil, og hvis de ikke kan levere, så kan man jo opsige sig arbejde med det samme, osv. Hvorimod det kan være mere vanskeligt og mere krævende at have personale. Men det går også op for mig relativt hurtigt eller inden for et års tid, at det er altså ret vanskeligt at arbejde med freelancer, når man har så mange, og man måske bliver ved med udvidsen på det følge af freelancer løbende. Så i 2009 der bliver så træt af freelancer, og tænker, ved det være nu begynder jeg at ansætte igen. Jeg ansætter min første slut 2009 tilbage til det nye konstellation. Jeg starter, jeg så snakker jeg jo så hen omkring finanskrisen jo. Ja, altså jeg vil sige, at vi faktisk får jeg min første medieomtale i hvis jeg ikke husker forkert, det 10, hvor det var i Villebyerne øh, Gensoftes lokalevis, som er den mest læste lokalevis, eller dengang var det i hvert fald, om det stadig er, det tror jeg faktisk, ja. men mest læste lokalevis øh, i, i Danmark øh, der får jeg den første medieomtale hvor der netop bliver skrevet noget om, at alle øh, eller mange øh, i finanskrisen oplever øh, nedadgående kurver hvor øh, attack går til angreb, står der vist i overskriften øh, og, og, og vækster og anser er der flere ja. og flere. Så det må have været 2010, tror jeg. Den første ansætter jeg er en i 9, øh, og så tager det øh, voldsom fart, så vi to år efter faktisk er 24 mands julefrokost. Så, så det er jo altså en voldsom vækst, så du eksploderer under finanskrisen Helt til modsætning for alle mulige andre? Ja. Og du går til angreb der. det, og der sad nogle journalister, der var ret glad for ja, at spille <laughs> ja. Altså, jeg vil sige, jeg tror, at min teori bag, hvorfor det går så godt på det tidspunkt, det skal siges tilbage fra midt midtnullerne øh, og op til øh, starttierne der, tror jeg. Der har jeg, jeg udover at have mine egne kunder, så er jeg underleverandør til mange af de store mediebrugere i Danmark. Altså nogle af de største mediebrugere, der har nogle af de største kunder. Øh, på det tidspunkt, der har de endnu ikke deres interne øh, Google Ads og SEO-afdelinger, de større, store medieberuger. Det bygger de først på senere. Men, men der, hvor jeg, min teori er, det er under finanskrisen, der bliver det altså skruet meget ned for marketingbudgetterne. Der er digital marketing altså meget billigere end print eller offline marketing. Så de store budgetter, millionbudgetter, lige pludselig kan skæres ned under finanskrisen. Jamen, hvordan kan vi så bruge, stadigvæk bruge marketing aktivt? Jamen, der kan det være, at vi bruger, i stedet for at bruge en million på print, så bruger vi 100.000 på, på øh, søgemaskiner, for eksempel. Og det fik man altså lige så meget ud af, hvis ikke mere, ved det, at bruge. Så det var det, der egentlig skrev over, Det var det der med nød. Lære nøgen kvinde øh, så spænde igen, ikke? Altså, ligesom så... Nå, så og faktisk der finder det ud af, hey, præcis, ja. det er som du jo i de nogle år havde sagt. Præcis, ja. Ja, ja lige præcis. Ikke? Og, og det er så der, hvor mediebyråerne så faktisk får op for, at, at det er godt nok mange penge, vi betaler til en som William eller andre digitale byråer, lader selv lave gøre det her internt. Og der, der starter jo sat med mange små byråer, og store bureauer tager det, og øh, man oplevede også i øh, midt-tigerne og op til nu i dag, at, at øh, de større virksomheder begynder at ansætte in-house digitale eksperter, i stedet for at og, og smide opgaven ud til byråerne. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer.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 Men du øh, er op på 24 ja. til den her julefors, ja. og så er det så, at du siger, okay de her freelancer er simpelthen for svært, så du går ind, og så, så ansætter du så folk nu. Altså, det, det ansætter folk der, øh, start, slut 09, start 10, og de næste par år frem, det er der, vi oplever kæmpe, kæmpe vækst. Der, der, der kom, begynder medieomtalen også at komme, jeg får den første landstækkende medieomtale 2011, øh, april til 11, tror jeg det var, øh, i Godmorgen Danmark. Og hvis jeg ikke husker forkert, så var der, altså kommandoen Danmark havde cirka en halv million serer på det tidspunkt, med Mikkel B. Og det var jo, altså, en, jeg var nervøs elvis til, øh, selvom jeg har været en del gange medierne siden, øh, så, så var det sådan første landstækkende, og jeg skulle stå derinde klokken 6 om morgenen, ikke? og jeg har aldrig været af, men vel? Øh. Mm. Så, så jeg skulle op klokken 4 tror jeg, og jeg kunne ikke sove alligevel, og, og du ved, op og ind med toget ind til hovedbanegården, og stod derinde klokken seks. Og de der tre, fire, fem minutter i studiet eller noget. Det var fantastisk, ja. fordi det var helt nyt for folk dengang, ikke? Og, ja. og der siger Mikkel også, Mikkel B. også til mig, nå William, du har en virksomhed, hvor ikke kan hjælpe folk med det eller hvad han nu siger. Og det fik jo kæmpe boost. Altså, der gik selv rigtig mange år efter, var der folk, der kontaktede mig. Altså virkelig mange år så, så det det, de tager fat i der omkring. Det er ikke det her digitale marketing nej, og alt nej, andet. Altså, fordi der er der flere, der er på, og de store bureauer har fundet ud at vi må have vores egne og alt det her. Men I, bu I, I, vok I vokser stadigvæk. Ja. Men så er det den her kunde, der stiller dig det her yes, spørgsmål, ja, præcis, og det er så ja. det, du begynder at fokusere på. I fem år i hvert fald køre sådan lidt, lidt uden, at der er særlig mange, der er opmærksomme på. Den metode findes det er ikke, fordi de jeg går ud og bruger mange penge på markedsføring, men jeg arbejder sådan lidt løst og fast med det. Okay, så i 4 5 fem år, der begynder du stille og roligt og dygtiggøre dig i, så siger jeg, yes. vi kan både løfte folk på Google, men vi kan også få skubbet ting ja. lidt længere ned. Det er der jo ikke så mange, der tænker på på det tidspunkt. Ja. Hvad jeg det, taler. ikke taler om? Altså, slet ikke. Altså, der, er ingen, der, der er mange, selv den dag i dag, men særligt dengang, er der rigtig mange, der bliver helt overrasket over, kan det virkelig lade sig gøre? Ja. Altså, er det virkelig sandt? Og det er selvom det eksisterede på det tidspunkt i 10 år, ikke? Ja, Jeg sad altså, også, altså den dag i dag jeg tænker, på, kan, kan man overhovedet det ikke? Men det har du så arbejdet på flere år, det finder Kommune Danmark så ud af, og så siger jeg, det skal vi have ud. Præcis, ja. Det er jo lidt af et udstillingsvindue. Hmm. For det første får du i tale noget, som mange måske ikke rigtig har tænkt over. Den, der havde tænkt, tænkt nok, det kunne man ikke. Nu sidder der en, og siger, det kan du godt. Det kan man godt ja. Hvad sker der lige efter kommunen? Den? Der øh, vil jeg sige, der, der kommer både ekstrem opmærksomhed, andre medier. Vi synes, det er interessant at tale om det så jeg får rigtig meget mere medieomtale. Øh, lige før den her medieomtale, der fylder reputation management nok i omegnen af 2-3-4 procent af vores omsætning. Ikke meget mere end det. I dag fylder reputation management 60% af vores omsætning. Bare lige for at sammenligne, ja. øh, hvordan den kurve har været stigende siden. Øhm, men, men vi får rigtig meget mere medie omtale, vi får væsentligt større virksomheder, og væsentligt større profiler, øh, som bliver kunder i huset, og, og, og jeg synes jo, det er meget, meget sjovere at arbejde med reputation management, som nærmest ingen andre kan på niveau, med vi kan. Øh, der har været flere byråer på markedet, som er sådan, sk skåret ned eller lukket ned, øh, men der er nærmest ikke andre end os, der fylder, som vi gør. Og det der er da interessant, her, det er jo, at, at der findes jo rigtig mange eksperter derude på det tidspunkt, så er, som er vant til at håndtere, altså typisk klassisk damage control. Mm. Det er med shitstorm, det er jo sådan et nyere ord, kan man sige, og især den digitale shitstorm. Så der sidder jo nogen derude, som er vant til at håndtere den form for, hvad det så hed før shitstorms. Krisekommunikation. Krisekommunikation. Ja, og det er måske det, de gør, fordi de tager den klassiske måde at gøre det på, hvordan i morgen læser vi så i Berlinskanten, tiden, mm. og, hvordan håndterer vi den historie, der kommer ja. ud i morgen. For du er ligesom gået ind og at den historie kommer ud nu. Mm. <laughs> ja. Så hvad går vi ind og gør nu? Og det er vel den helt store forskel, og vel, vel også en af årsagen til, at I får så godt fat, fordi der er rigtig mange brancher, som jo stadigvæk gør det lidt mere klassisk, ikke sandt? Jo, og det er der stadigvæk i dag. Stadigvæk. Ret mange. Altså jeg vil sige, den traditionelle krisekommunikation er jo mediehåndtering. Hvordan man håndterer den aktuelle krise, der er lige nu. Skal vi udtale os? Skal vi ikke udtale os? Hvad skal vi sige? Hvem skal vi tale med? Hvordan tager vi ejerskab? Hvordan tager vi ansvar? Øh, og hvordan taler vi til offentligheden, eller kunderne, og så arbejdspartnerne og personalet. Det er jo stadigvæk en del af krisekommunikationshåndteringsstrategien. Og og Også når man håndterer shitstorms, som jeg gør. Shitstorm-begrebet er jo kommet af, at man digitaliserer en krise, eller at en krise udvikler sig digitalt. Ja. Det, er der, det er der, begrebet kommer fra. Grunden til, at vi får så, så, så meget fat i markedet og får den nødvendige opmærksomhed, det er, at vi har digitale briller på. Og de digitale briller gør, altså med vores digitale briller, der gør det, at vi kan forstå konsekvenserne på et helt andet niveau, end traditionelle krisekommunikationseksperter kan. Så når forbrugerne har lyst til at være digitale, når medierne har lyst til at være digitale, når søgemaskinerne har lyst til at være digitale, når de efterladenskaber, vi har, har lyst til at være digitale, så kan vi ikke undgå end at tænke, at hvordan skal man skal håndtere den her krise set med, digitale briller på, på et digitalt synspunkt. Og der har vi jo tit øh, faktisk oplevet, at vi mod altså vi, øh, traditionelle kommunikationseksperter og shitstorm-eksperter, som vi er, vi er ikke nødvendigvis enige, altså langt fra enige. Fordi de har jo ikke for, altså, forstand på, men de har ikke den vinkling og forståelse af, hvordan det digitale udvikler sig. Det er der, vi selv den dag i dag er super stærke, fordi vi har så meget datagrundlag for hvorfor, hvordan det sker, hvorfor det sker, hvordan man forhindrer det, og hvordan man i princippet håndterer det under krisen og rydder op digitalt bagefter. Jeg tænker også, at de her ringe i vandet, og det er jo det, der sker, når der en op opstår, der er mange flere af dem, de går meget hurtigere digitalt. Altså, for Før kunne man måske bedre kontrollere nu, så venter vi på effekten af det, der er sagt eller gjort osv., og, og så håndterer vi det her. Det er jo næsten eksponentielt, kunne jeg forestille mig digitalt, fordi der er så mange retninger, og der er så mange, der kan komme ind og blande sig nu. Før i tiden, før det digitale var der ikke så mange, der kunne blande sig. Jeg I hvert fald ikke at nå ud til mange. Der kan du blive interviewet, der kan du have en holdning, der kan du sidde og snakke med nogle mennesker her, der kan du komme ud til alle stort set med det samme med din holdning. Ikke? Så er det, man sidder og tænker på nu. Det går ret rigtig godt, selv under finanskrisen, der vækster du. Du er der 24 mand, tror jeg, på det her tidspunkt. Du er i Godmorgen Danmark. Det hele køber bare udligt. som ekspert på kontantprogrammerne og... Også det. Sker, ja. Ja. Så det er jo... You got it made, som man siger. Altså, det, man sidder jo lidt og tænker på, nu vokser træen ind i himlen, og, og vores lytter sidder også og tænker på, nå, det er en af de her historier, og så bliver det bare større og større og bedre og bedre. Så er det lige, du, du kommer til at købe et bureau? Yes. Jeg køber et bureau, som har speciale inden for Google Ads. Vi har Google Ads som produkt allerede, men det er ikke der, hvor vi er stærkest. Så opkøber det her bureau. Og det gør jeg på et rigtig dårligt tidspunkt. Det vil sige, hvor jeg selv i mit privatliv er ekstremt travlt. Jeg har lige købt et hus, der skal renoveres rigtig mange kvadratmeter. Jeg har en højkrevid kone. Vi sælger vores lejlighed. Vi sætter vores lejlighed til salg i 12, 2012. Og der, der er altså ikke rigtig meget, der bliver solgt der. Så altså, vi tænker, at vi tager det bare stille og roligt. Og huset tager lige lidt over at eller mere. Men, men lejligheden bliver solgt med det samme til prisen. På betingelse af, at vi flytter ud med det samme. Og der kan vi næsten ikke sige nej til det, fordi det er til prisen ikke? Og på det tidspunkt, der er altså, der står man virkelig være glad for at sende noget til prisen i 12. I 12 ikke? Så vi flytter i en masse papkasser, i en midlertidig lejlighed, og... Og det hele bare sejler. Altså det går helt galt. Så samtidig med, at jeg har opkøbt det her bureau, så går det galt med den daværende sælger, øh, hvor det går helt galt. Både at øh, der bliver taget nogle kunder med ud af, øh, som ikke skal med videre til, til den her tidlige ejer. Øh, der er en masse folk, jeg har alt svært ved at holde på, og øh, så fastholde sig medarbejderne. Jeg kan ikke rekruttere de rigtige mennesker på det tidspunkt på grund af min travlhed. Der er mange, der smutter. Lige pludselig er vi altså på et år gået fra at være 24 mand til vi året efter til julefrokost, blev en meget beskeden julefrokost med fem mand, inklusive mig. Ja, fordi bureauet, du køber, det, der, der følger fem-seks mand med. Der følger fem-seks mand med, øh, det er sagde... Det skal lige sige, det er inklusiv dem, vi var 24 mands julefrokost. Ja, ja, okay, det. Ja, det var lige der, okay. Så du havde de der sådan 17-18 selv, og så køber Præcis. du så det her bureau, og Salern går så ind og udhule bureauet, ja. øh, efter han har solgt det til at ja. til en given pris for så at, at, at tage nogle kunder med sig. Ja. Og nogle af dem, som fulgte med, blev så usikre. Dem kan da ikke holde på. Præcis, ja. Og, det og egne folk, som der egentlig var lært op af mig, ja. og startede fra trainees til at blive specialister osv., der kom bare en ekstremt dårlig stemning, så jeg havde svært ved at holde på folk. Altså, det smuttede. Og jeg vil sige, at det er min egen skyld, det hele. Hvorfor? Det, fordi jeg, jeg, var ikke, jeg, var ikke, jeg var ikke en tilstedeværende leder. jeg var ikke Plus, vi blev også for mange. Jeg havde ikke dygtig nok mellemleder Jeg havde nærmest ingen mellemleder Fra at være øh, 10-12 mand, hvor det er, det, der kan man typisk godt håndtere det. Der sagde min, min daværende bankrådgiver, som lige er gået pensionet, Kim Terp, øh, som jeg har haft som bankrådgiver i 20 år, han sagde til mig, William, du vækster lidt for hurtigt. Pas nu på, fordi han har hørt eller læst, eller hvad han sagde, når man rammer et antal på cirka 17 mennesker, 16-17 mennesker, mm. så er der noget, der går galt. Og der tænkte jeg, ja, ja, det sker ikke for mig. Som mine mange kunder virksomheder i dag tænker, shitstorm, nej nej, det sker ikke for os. Der tænkte jeg, nej nej, det sker ikke for mig. og det skete Helt seriøst, nærmest på, på antallet 17 personer, som vi selv ramte 17-18 personer, og så købte vi det her bureau, og så var der ingen mellemleder, jeg kunne ikke være alle steder, jeg kunne ikke være den nærværende, altså nu er jeg måske nok ikke helt den, den, den til, nærværende, tilstedeværende leder allerede da vi var 12. Lige pludselig var dobbelt så mange mennesker, så gik det er jo helt galt. Og halvdelen af tiden var jeg slet ikke på kontoret, på grund af husprojektet osv. Det gik jo godt. At man får mig lidt den følelse, at nu har jeg virkelig fat. Du ved, der, er, der er godt på undtræk. Der er traction. lige mange mennesker. Jeg er ekspert. Jeg er i medierne. Alle er her os. Øh, bliver man lidt ramt af det her? Ja. Bliver man lidt fartblænd? Altså, jeg var, jeg var... Intet kunne vælte mig. Altså, jeg, det, det kørte jo virkelig, virkelig godt. Så jeg troede... Og, og jeg har altid haft en ret høj tærskel så Der var ikke noget, jeg ikke kunne klare, troede jeg. Men, men der går det jo, altså, hele verden ramler for mig. Altså hele min verden falder sammen fuldstændig lige der, da alt det her, det okay, går okay. William, hvordan, hvordan du, du, du klarer dig igennem finanskrisen til forskel for rigtig, rigtig mange andre, som den dag i dag måske stadig har et efterslag. Højgravid kone køber et hus, afvæger lejligheden, køber det her bureau. Hvordan, hvordan rammer det dig? Jeg, ja, det er jeg, også meget, du har på tallerkenen. Ja, absolut. Jeg vil sige, når, når man ender i en krise, om det er nu igen uden at være specialist inden for økonomiske kriser, så kan man jo, som udgifterne er, der kan man ikke på samme måde skalere ned, når det er, at man skal forsøge at komme de her omkostninger til livs. Så man har jo, jeg havde jo også forresten flere medarbejdere, der lagde langt til med stress osv. under det her. Der betaler du mildevel fuld løn, uden at du har den kapacitet til at levere ordrene og levere aftalerne. Så både privat økonomisk, der går det helt galt, virksomhedens økonomi går helt galt, jeg skylder lige pludselig vanvittigt mange penge. Og før det her, der var altså en ret velhavende mand, det var jeg virkelig. Lige pludselig har jeg 0 kroner på kontoen, jeg har minus på kassekreditten, jeg skylder vanvittigt mange penge, jeg har en bunke regninger, Helt søsten en bunke regninger, som er gået over for fald, som er truet med, med en kassevarsler og det ene eller andet på privaten. Der har banken øh, øh, hvad hedder det, varslet øh, diverse betalinger. Jeg skylder skat øh, lige under en million kroner øh, gæld, og det hele er altså, fuldstændig ved at falde sammen. Og, og, og der, der, der ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, det vil sige, at første gang i mit liv, du oplever en depressiv øh, det, følelse. Jeg var ikke til lægen eller noget, men jeg er sikker på, at det var en depression, jeg var igennem på det tidspunkt de små 14 dage. Hvor min faktisk kone gjorde mig opmærksom på, da jeg kom til hende efter 14 dage og sagde til hende, skat, jeg har haft det lidt underligt i de sidste 14 dage, men jeg er ved at være ovenpå igen. Så brød hun fuldstændig sammen og sagde, er du klar over, at du slet ikke har talt til mig i 14 dage? Det var faktisk ikke klar over. Det var jeg klar over. Jeg har ikke talt til hende i 14 dage. Du går ind og ud af døren og tænk, tænkt, tænkt, tænkt, ja, slet altså, ikke ja, være der. Ja. Ja til ikke en ruskbanetur. Ja. Altså, far, du stod helt op på den øverste tinde, masser af medarbejdere der kunne købe andre brugere var i pressen, millioner på kontoen, købte et hus, solgte en lejlighed til prisen, ja. den blev far. Ja. Ja. Jeg tænker, der er intet, der kan knække mig. Mm. Og så inden for et år, så står du i den her situation. Ja. Det gik så stærkt. Helt Fra 24 til 5-6 mand, ja. til en million gæld. Mange millioner. Mange, Mange millioner. Gæld, ja. Ja. Og nu sidder du her, mm. Så jeg er sund og rask og frisk ud. <laughs> <Tak. laughs> og, og hvor vi henne her, lige, lige tidsmæssigt, hvor, hvor det her virkelig rammer ne? Det er 13. Det, det er simpelthen 13. Uh, ja, det er 10 år siden. Det, det, er, det, er, det er, jeg jo oplever, det er, det er, at jeg kan mærke efter de her 14 dage, så det er depression, eller hvad det nu er, jeg går igennem, at der er nødt til at komme over på igen, fordi meget altså, ulykkelig kone og projekt, der kører, det hele er, hvad rammer, falder fra hinanden. Og som sagt, jeg, jeg må ikke knække. Jeg er nødt til at hive mig selv, selv fat i mig, og tænker, du er nødt til at komme igennem det her. Jeg, øh, den første, jeg rådgiver mig hos, det er min revisor, der var en revisor, der siger til mig, det her, det overlever du aldrig. Du er nødt til at dreje nøglen, du er nødt til at gå konkurs, fordi du kan aldrig nogensinde overleve det her. At skulle betale den her kæmpe gæld, som selskabet har opbygget sig, og Så du går til revisor og siger, lad os prøve at finde løsning, og han siger, det kommer du aldrig ud af. Det kommer du aldrig ud af, siger. Okay. <laughs> Og jeg ved ikke, om det er min stolthed, der gjorde det. Eller det er det, det ved jeg. Det var min stolthed, det var min ærkærhed, det var min, mit, mit, mit omdømmeopmærksomhed, øh, som gør, at jeg tænker, nej, jeg vil slet ikke have en konkurs øh, på mig. Det nægter jeg simpelthen på det tidspunkt. Så øh, ignorerer jeg lidt, hvad revisoren siger. Så går jeg til min advokat dengang, øh, som jeg stadig jeg har et ret tæt forhold til, og siger til ham, hvad fanden gør jeg her? Så siger han, øh, jamen, øh, ring til skat. Og tale med dem som noget af det første, øh, det vil klæde dig at ringe til dem. Og min revisor faktisk lige advaret. undskyld så går tilbage til revisoren og siger nu siger advokaten det og siger, nej, du må for guds skyld ikke gå til skat, lad dem komme til dig. Du må ikke gå opmærksom på, at skylder dem penge. Lad dem endelig komme til dig, og der kan jeg gå lang tid med det. Så det er bare sats på, at der går mange måneder, før de op. Præcis ja, før de opdag, at jeg skylder med en million kroner, eller hvor meget det nu var. Det var lige under en million. Det kan jeg huske, for det kommer jeg til hjem lidt. Øh, men øh, og, og det, det kan sådan ikke helt finde ud af. Så altså Jeg vil sige, selvom jeg har været heldig med mange ting og været uheldig med nogle ting, så tror jeg stadig, at jeg er født under heldigstjerne. Det tror jeg virkelig. Jeg sidder midt i alt det her, hvor det hele er fuldstændig i hvert fald fra hinanden, sidder jeg til møde med nok daværende, dengang Danmarks bedste skatterådgiver som kunde. Han har været hos, arbejdet hos Skatte 30 år og gået ud som selvstændig. Han finder sig mig, og jeg har ham som kunden. Så sidder jeg til møde med ham, og jeg er jo sådan et ærkærk. Jeg gider ikke over for en kunde. Erkende, at jeg har personlige udfordringer, økonomiske problemer osv. Og, og, får... og du sidder ved i en situation, hvor du tænker, jeg kan vide, om jeg er i livet til at kunne levere over for den her kunde. Og alligevel skal du holde den her facade og rådgive ham ja. og sælge osv. Og Velvidende. At... Det vil ikke engang se jeg er ham Præcis. Jamen, præcis. Altså, jeg vil sige, at jeg sidder til møde med ham. Alt går fint. Han er endda der sin søn med øh, til, til, til et møde, som også er skatterådgiver. Og så siger jeg til ham, Michael, mødet er færdigt. Inden du går, må jeg ikke lige låne dig i fem minutter, siger jeg til ham, det vil han gerne. Og jeg fortæller ham hele situationen, og det første, han spørger mig om, jeg ved ikke, hvem man siger alt det her, det gør det alligevel. Så siger han, hvor meget skylder du i skat? Så går jeg ind og finder papirerne frem. Og der har jeg fået en regning med forfaldsdato, regning, hvor på cirka 900.000 er lidt over. Altså prøv at, et høre, et skivekort. 900 på 918.000, 960.000 eller hvad der var, og en forfaldsdato. Og jeg har jeg har minus jeg har, jeg har flere millioner minus på kontoen på det tidspunkt. Altså min kassekredit er brugt helt op Altså det, er det, af, det, det, det er lønningerne på alle de her medarbejdere? Lønningerne, Det er omkostningerne det er omkostningerne, det er præcis og det er også privat. Det vil sige, jeg er også nødt til at hive en masse privat vil penge ud af firmaet privat for at kunne betale regningerne til håndværkerne, fordi huset bliver ikke færdigt, Ej. så jeg er jeg blevet med at hive en masse masse løn ud og udbytte og alt muligt bøvl og sådan noget fra kassekreditten. Så er det, altså, jeg, jeg, der ud så der penge. Med så du fylder det ene hul og laver det andet. Præcis. Ikke? Øhm, så spørger han mig om, hvad jeg skylder i skat. Ej. Så siger jeg, så henter jeg skjebkortet og viser ham det. Så siger han så igen. Jeg ved ikke om man det her. Gør det gør jeg Så siger han og det var reglerne åbenbart dengang. Når man skylder under en million i skat, så skal det være en, en manuel gennemgang af gælden, før der er nogen, der opdager, at du skylder penge. Hvis man skylder over en million kroner i skat, så er det en maskine, der gør en sagsbehandler opmærksom på, værsgo, den her person skal du jagte. Noget den stil. Ja. Så siger han så, som min revisor sagde, så lad være med at gøre noget som helst. Ignorér bare, til du Bam. hører frem. Hold der under kan... en million. Hold den under en million, ja, lige præcis. Bliv ved. Og det sagde han faktisk. Okay. Bli ved med at holde den under en million, og så, så, så går der sikkert lang tid, før du hører frem. Og så tager der sammen, kommer igennem det her, og få bygget en forretning op igen. Så jeg lytter, og så ringer jeg faktisk til min, min advokat igen, som jeg har meget respekt for, siger han, det klæder dig, William, du er nødt til at ringe til skat. Og det gør jeg simpelthen. Selvom både reviseren og skatterådgiveren rådgiver mig til ikke at ringe, så kan jeg ikke holde ud, at jeg skal gemme mig fra noget for nogen, jeg skylder penge. Simpelthen... Det, det er din værdier, det er din moral, ja. det er etikken. Præcis. Ja. Jeg, jeg kan simpelthen ikke holde ud. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg gør det alligevel. Og så får jeg fat i øh, dem, og så siger jeg til dem, at jeg har en regning på 900.000. 900 eller andet Hvad gør jeg? Så siger hun, øh, jamen, øh, den er ikke restance endnu, så du kan ikke rigtig gøre noget. Øh, hvad skal jeg så gøre? Du skal vente til den røge restance. Okay, så venter jeg til en røje restance, der går så nogle måneder med det, så du til restance, så tager jeg fat i dem, så siger det så ja, men vil gerne lave en afdragsordning, siger de så, så siger de så, Jamen, øh, nej, undskyld, det så ja men nej, du skal til af en restance, jeg vil gerne lave en afdragsordning, synes jeg ja selvfølgelig, vi kan dele det op i tre rater over de næste tre måneder, så siger bror, jeg har jo ikke 300.000 om måneden de næste tre måneder, det har jeg jo altså ikke, nom så må du vente til en røje restance, det er sådan hun siger det, ja. så går der altså rigtig lang tid før en røje restance. Og i den tid, og jeg tror, det går et år eller mere, i den tid har jeg fået dækket, øh, betalt næsten hele min private gæld af. Øh, betalt alle de der bunker og regninger, der lå osv. Det er nærmest, altså helt seriøst, de, jeg fik nærmest et brev fra skat for restanceafdelingen, eller hvad det hedder. Øh, det, den dag nærmest, jeg har betalt min sidste regning, så er jeg lige pludselig nul i gæld betalt, og jeg har virkelig ikke kunnet en krone ud selv. Jeg har bare knoklet, og det gik også ret godt. Det vil sige, at forretningen på en pæn måde, så og samtidig spørgsmål. får du så bygget virksomheden op. op igen. Ikke? Back to basics, bygge den forretning op igen. Helt tilbage ned til det, alt det, vi plejer at gøre med de små kunder og mellemstore kunder. Reputation management-delen fylder altså stadig ret godt, Vort, vores teampris er væsentligt højere end traditionelle kunder med marketingydelser. Så jeg får en ret god forretning op, og, og hvis man har øh, kigget på vores regnskaber, så har vi altså en ret god så jeg får dækket Betal alle de her regninger, så undgår konkursen. Gudskelov det. Betal alle regningerne, så får jeg regning for skat. Jeg ringer til øh, restankeafdelingen, og jeg er nærmest helt gradfærdig i røret, og takker hende. Hun forstår slet ikke, hvorfor jeg er så glad for, jeg ringer over, at jeg har fået en regning på, at nu har du restanke, skal betale en gæld på en million eller noget. Der var ret mange renter på os. Så ringer og spørger, med jeg kan lave en afdragsordning. Men det fordi, jeg har stadig ikke råd til at betale en million på en gang. Jo, jo, siger hun, så det gør det bare. Jeg, ender med, jeg får en 12-måneders afdragsordning. I måned 9, der betaler en sidste, de sidste fire retter på én gang, selvom jeg har en afdragsordning. Bare fordi jeg er så glad, jeg ringer til dem endnu en gang og siger tusind tak, og de fatter ikke en brik af, hvorfor jeg er så glad for at ringe til dem og sige tak, fordi jeg får lov til at betale en masse regninger. Men de har jo, altså jeg vil sige, uden at det skal lyde forkert det her, men den form for sagsbehandling, der har været hos skat, har jo reddet min forretning. Ja, ja, det har den jo. Ja. Altså, det, du ringer ind helt up front, det er trods for, at der er et par tunge ja. rådgivere, som lade med det. Du får det her råd under en million, så bare lade være at ja. køre under radaren. Så din ja. lidt gør, at jeg ringer og tilbyder en afdragsordning. Det kan du ikke, før den går i restauranter. Du, du, du prøver egentlig at håndtere det up front. Ja. Hvorefter de siger, at Nu skal vente, til vi opdager det. Du, ja, du ringer og fortæller, ja. men, men der har de ikke opdaget det endnu. Så det skal du ja, vente precis. på. Ja. ja, det er en lidt sjovt. Ja, det er det. Det det. Men altså, den historie, den, altså, den, er, den fylder så meget stadig den dag i dag. Jeg kan virkelig mærke det i mig nu, også når vi taler om det. Det er noget tid, siden jeg sidst talte om det. At hvor meget det fyldte, hvor glad jeg var. Altså, på at tænk, hvor ulykkelig jeg var et år for inden, eller to år for inden det her. Øh, og hvor, hvor glad jeg var undervejs, fordi jeg kunne betale mine regninger. Altså, jeg kunne betale alt det, jeg skyldte til folk. Der var, jeg skyldte jo en håndværker skyldte over en million kroner. Han var så venlig at sige, og han havde en god økonomi, ret god økonomi. Og jeg sagde til ham, Ronny, du er nødt til at afslutte det her projekt. Jeg er nødt til at flytte ind, højkravide kone, og hun havde lige født, tror jeg, og du er nødt til at afslutte det her. med skyld ham over en million kroner, som jeg også er på, og betalt og betalt, og betalt ikke? Så, så det var, altså, fra at være totalt depressiv og ved at gå fuldstændig ned med flade, til at jeg øh, med, med glæde betalte den sidste regning efter ni måneder, øh, Øh, eller øh, næsten to år, ikke hvad? Skat. Ja. Og så et stort skud ud til din hustru. Ja, tak. <laughs> det var, det var, det var noget tidligt igennem. Selvom du ikke snakkede med hende i 14 ja, dage, også og, åbenbart, og, og, og boede i alt det her. tænk jeg tænker, man ikke engang klar over at ikke tale med hende i 14 ja. dage. Du opdages lidt. Man mister vel fuldstændig tidsfornemmelsen også, fordi man går i det der absolut survival mode, og er lige ved at overveje vel indimellem, var bare sige, det kan være lige meget. Jeg venter bare ja. til den sidste mand kommer med den sidste store hammer, ikke? Præcis. Altså... Ja, det er, altså det er, altså jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor jeg fik den her øh, energi fra, til at kunne overleve det her, komme igennem det her, men jeg er i dag sæt glad for det, så hvis der er nogen, der øh, sidder tilbage og tænker, at det, det lykkes mig aldrig at komme igennem det her, så kan det faktisk godt lade sig. Men William, du kunne jo også bare have fuld revisernes råd til at sige, jeg laver en ny selskab, flytter tingene over, og så venter jeg sådan til bare på, at jeg bliver klædet i konkurs, Gans jeg starter starter forfra. Skal jeg fortælle dig, problemet med det ville være? Ja. I dag arbejder jeg med shitstorms og reputation management. Reputation management er jo primært, at man fjerner eller begraver uønsket omtale. Hvis man i dag googlede mig, hvis jeg ville gå konkurs dengang, så ville man jo kunne relativt hurtigt finde frem til, at jeg har en konkurs i ryggen. Det kan i dag både betyde, at større samarbejdspartnere, investorer, banker osv. potentielt ikke vil indgå et samarbejde med dig, for du har en konkurs i ryggen. Derfor skal man undgå konkurser så jeg selv, da du stod i den her gigantiske krise, øhm, jeg vil du stod i en krise privat, hvor, altså du talte så ikke med en hustru i 14 dage, men, men du blev det så heldigvis, øh, i både et hus, der ikke var færdigt, du skyldte jo afsindelig mange penge væk. Allerede selv der tænker du, okay, jeg kommer ud af det, og der er jeg nødt til at have rent bagdel, og tro også i os i fremtiden. Selv der tænker du sådan i stedet for bare at gå sig ikke nemt, men, men, men tage en, en, en løsning, der går for dig ud af det hele. Så tænker du sådan, den der midt i det hele. Det er fordi, jeg ved, at jeg vil være resten af min dag. Jeg vil være iværksætter. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil vinde en masse tillid og kunder baseret på min troværdighed. Det er også derfor, at virksomheden har i alle de her år borget mit efternavn øh, som virksomhedsnavn. Og, og der kan man ikke bare lige ret rundt igennem, så der er altså ikke mange, der hedder det her i Danmark. Der er jeg er den eneste, der hedder øh, mit fulde navn. Øh, det siger måske så lidt sig selv. Men, men øh, der, der, er ikke, der er ikke andre end vores familie, tror jeg i hvert fald ikke, der hedder tak til efternavn. Og så, så, så hvis jeg skulle øh, have bare de, de mindste øh, små blætter på mit omdømme, så ville det potentielt, jeg siger ikke, det gør det nødvendigvis, ja. men potentielt kunne det have påvirket øh, min, min forretning i dag. Og nu, nu har jeg siddet og talt i små 40-årig og Jeg tænker, selvom du havde hiddet for eksempel Jens Hansen, så er du nok gjort det samme, som du gjorde. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det var äh, ikke klip, det absolut ikke der. Mm. Jeg tænkte faktisk ikke så meget på det digitale fodspor der. Det var alene den, altså, uden måske heller ikke at kende nok til det, men jeg kunne simpelthen ikke bære tanken om, at jeg skulle have konkurs på ryggen. Og du byggede så hele den her virksomhed op igen. 60 procent af din virksomhed i dag, sagde du, det er jo kurser. Det, nej, det er Reputation. Ja, rep Reputation uh, uh, Management, kan man sige. Uh, hvorfor er det blevet så stort? Altså, jeg vil sige, uh, presseomtale uh, spiller en væsentlig rolle. Samtidig har jeg... Uh, jeg, er, jeg er lidt af en datanørd. Jeg elsker data. Jeg elsker at samle data. Jeg elsker at bygge systemer, der kan samle data. Uh, at jeg... Uh, har et, et, et, et, et, et stort antal af kunder inden for det her, men øh, og samtidig har, har samlet deres data, gør at jeg og samtidig med at have gået økonomi de sidste 10 år, har investeret vanvittigt mange penge i at udvikle yderligere på data. Så vi har udviklet ret avancerede systemer til at kunne håndtere, beregne og udføre det arbejde, vi nu kan. Så det vil sige, samtidig med at jeg selvfølgelig bliver ved med at investere vores PR og vores markedsføring. Så det vil sige, at vi er blevet absolut Danmarks, måske Nordens, måske et af Europas førende byråer inden for det, vi gør. Nu arbejder vi ikke med særlig mange... Øh, vi arbejder med en del øh, nordiske kunder. Det er derfor, vi ændrer navn til Tak Nordic, hvor vi bare hedder Attack tidligere. Men, men har også en del europæiske kunder, så vi har altså ret meget øh, fundament inden for den, den verden. Så når man... Øh, hvorfor vækster vores reputation-forretning og shitstorm-forretning så meget, som den gør? Og nu har vi lige lanceret vores podcast helt bevidst strategi i forhold til at, ligesom igen, at skabe bedre markedsandele, større markedsandele. Så er det, at når nogen... Øh, og det, det er det altid sagt. Når nogen skal tænke, shitstorms, når nogen skal tænke rydde op på Google, når nogen skal tænke fjerne en dårlig omtale, det er også derfor, jeg skrev bogen, for også at skabe markedsandel der, så skal der ikke være nogen, der skal være tvivl om, det vil at man skal have fat i, eller hans team, man skal have fat i. Det er det, jeg hele tiden er gået efter. Ja, vores forretning er ikke monster stor, vi er til 11 mand, vi har en rigtig god økonomi, det går skide godt, kan jeg, har jeg lyst til at vækste? Ja, det har jeg faktisk. Kan jeg? Jeg har lidt svært ved det, fordi jeg synes, det er svært med personale og mellemledere og ledelse. Det er ikke fordi omsætningsmæst har vi ikke, har vi ikke et problem med at vækste, men jeg kan simpelthen ikke følge med på personale. Har du den siddende lidt i baghovedet for dengang? Du er baseret de 17 <laughs> medarbejdere og alt det, der fulgte. Ja. Sidder den en lille smule i baghovedet på dig stadig Ja, men hvad, jeg, har, jeg, jeg, jeg, jeg tænker ikke på andet end det der, min, min, min bankrådgiver sagde dengang med 17 mand. Ikke? Og når vi har ligget de sidste mange, mange år på de der 10, 12, 14 mand osv., så, så har jeg hele tiden haft det baghovedet. Har jeg lyst til at blive det større? Øh, eller skal vi blive, hvor vi er? For det går jo ret godt. Men man kan vel også på, på sigt se, altså du kan da måske skabe en organisation i Stockholm, skulle jeg sige, som så har 5-6 mand, Ja, så kommer du stadig over, og så har du så Præcis. kan du så netop blive bedre til det med med mellemledere, som ja. du er inde på før og så ja. sørge for at få en god det er super svært virkelig svært synes jeg. Jeg synes det i hvert fald. Der er sikkert mange lytter, der tænker hvor svært kan det være. Det er da svært. At have så må de at... gerne ringe til mig. Ja, det er svært at have med, bare det er svært at være leder. Det er det, man skal være. Man skal være det hele tiden. Man skal jo heller kun være det en gang imellem. Øh, men det her med hvorfor shitstorms er bedst? Du der har vel altid været shitstorms. også fra før det hedder shitstorms. Ja. Øh, men men den her digitale presence, det her liv vi har på nettet. Mm. Er, det, er det det, der gør, at der er kommet ekstra stor opmærksom på, på, på Sheels ja. Og på Reputation Management? Præcis, ja. Altså jeg vil sige, øh, med det digitale, den digitale virkelighed gør, at øh, søgemaskiner bliver et sindssygt vigtigt værktøj for forbrugere at lave undersøgelse, inden man beslutter sig for at handle med en person eller en virksomhed. Sociale medier, hvor det er, at vi kommer til ord, det vil sige, at vi, at vi debatterer, fylder vanvittigt meget, traditionelle øh, medier bliver digitaliseret. De bruger sociale medier rigtig godt. De øh, interagerer med øh, forbrugerne øh, derude, på sociale medier for eksempel, rigtig meget. Der, hvor det går helt vildt, det er, at alle de her medier, jeg taler om, har nogle algoritmer. Så det vil sige, at i gamle dage, der ville altså begrebet shitstorm er ikke være mindst i 12 år gammelt. Så til før det var det jo måske, hvad vi kalder det, en, en mediekrise, eller en mediestorm, eller en mm. kundestorm, eller så hvad man nu kaldte det dengang. Øh, men øh, øh, en klagestorm var faktisk et begreb, man brugte øh, okay. i gamle dage. Men det der sker, det er, at i, øh, i gamle dage, der kunne en, en klagestorm, lad os kalde det det, øh, have en rækkevidde, der var meget begrænset, som du også nævnte lige før. Men når, en, øh, når man bruger sociale medier, øh, eller søgemaskiner, eller hvordan man nu får bredt sit budskab ud, så er der lige pludselig ikke kun mennesker, der kan brede det her budskab ud, så er der lige pludselig robotter. Og den her, de, alle de her film, vi har set, du og jeg er ikke helt unge, men helt tilbage fra 80'erne, med robotterne kommer, og ja. 90'erne, også så var det at for Terminator til iRobot, alt det bøvl og så videre. Den er her nu. Og så kommer ChatGPT og de andre AI. Jamen, det de, de bliver mere og mere virkeligt. Så det her med, at Brede et budskab, og det er om det er et godt budskab, det har tendens til ikke at leve særlig længe, hvorimod negative budskaber, hvor det er for negativitet, aflører negativitet, det gør, at vi med alle de elementer, ganget med algoritmerne, lige pludselig ikke kun rækker ud til 100 mennesker, 500 mennesker, lige pludselig 100.000 mennesker, 500.000 mennesker, at en shitstorm kan bredes ud til. Så i gamle dage... Der var det vildeste, man kunne opleve, det var jo at være på forsiden af en avis eller omtale i en avis, og der var der måske, jeg ved det ikke, var det 50.000 mennesker, der så det, 10.000 mennesker, der så det, og nogen købte måske avisen uden læser læse og så røg den bare i pejsen dagen efter, og så var den en skideslået. Så der, der var det, selvfølgelig var det ubehageligt stadig at være i en storm dengang, men det var ikke på samme måde skadeligt. Og du var der jo også kun på forsiden, indtil der kom historier, der var større. Præcis, ja. Og så hvis den ikke blev dem så forsvandt den ud, som du sætter på men, men i dag, på grund af de, de sociale medier, øhm, så kan den jo blive ved med at leve, selvom der er en anden forside historie, ikke? så kan den blive ved med at leve. Og det der, jeg synes, der er interessant og skræmmende, det er netop, at de her robotter jo sådan set er medvirkende til at, at holde sit storms i live ja. Og det, er jo, det, det kan robotterne, altså robotterne, algoritmerne, tænker jo i princippet ikke over, hvad der er positivt og negativt. Det gør hverken Google eller sociale medier osv. De tænker jo bare, hvad der er interesse for. Og i vores natur har vi interesse for det negative. Og det er jo et overlevelsesinstinkt, vi har i vores DNA fra uretiden. Øh, jeg kørte engang galt i min bil, fordi jeg skulle kigge på den anden side af vejen, hvor nogle andre, der havde kørt galt. Hvad fanden er der sket der? Bum, så kørte jeg lige røm på en anden bil foran mig. Så det, at vi har interesse i, at hvad, hvad der, det er et overlevelsesinstinkt. Så, så, så, så det negative har tendens til at blive grebet mere, øh, fordi det har meget mere interesse. Hvordan? Folk liker mere, folk deler mere, folk bliver på siden længere, øh, Du vil sige længere, og så tænker de forskellige algoritmer, jamen det må være mere interessant end alt muligt andet, hvor folk er der i kortere tid, de klikker mindre, de liker mindre, de interagerer mindre. Så, så det er helt naturligt for algoritmer at tænke, jamen der er flere, der har lyst til det her, så må jeg hellere brede det ud til endnu flere mennesker. Hvorfor? Fordi at sociale medier og søgemaskiner har lyst til, at oplevelsen skal være bedre med deres eget medie. Ja. Så hvis der er noget, der er negativt, som nogen har syntes mere om, lad os tage et eksempel. Jeg deler en god nyhed, og jeg deler en negativ nyhed. Den positive nyhed, jeg deler, den får 3 likes inden for de næste 10 minutter, den negative nyhed får 10 likes inden for de næste 3 minutter. Så det vil sige, at den har en faktor, der måske er gang 3, gange 4, noget af den stil. Øhm, så, så kan det for algoritmerne forstå sådan, at jamen, når der er flere, der har liket det, at William deler, så må vi hellere præget ud til end flere mennesker. Ja. Så det er ikke kun Williams venner, men det er lige pludselig også Williams venners venner, der lige pludselig får bredt det her budskab. Det er derfor et opslag på sociale medier med et, et, et, et opkast, eller en eller anden form for negativ opslag, man laver på, på, på sociale medier, har jo altså, en helt almindelig privatperson, der laver den her, som måske gør det forholdsvis godt, men pænt, kan have den samme rækkevidde fra en privatperson, som et gammelt traditionelt medie havde for internet. Det er jo... Lidt skræmmende ja. og superinteressant, ikke? Også er det, at, at det er jo ofte sådan de negative historier, som, som får interaktionerne, kan man sige. Ja. For det er også der, hvor folk kommer lidt op og siger, at det er også for dårligt. Ja. Æh, og det er ubalance, ikke? Det er urimeligt. Ja, ja det er urimeligt. Ja, og så kommer folk op på, og så, så begynder robotterne at hjælpe til med at sprede det. I er så blevet rigtig dygtige til at få folk ned på Google, sådan, og begrænse det her. Nu har du også øh, startet din egen podcast, Den Perfekte Shitstorm, hvor den seneste episode, Måske ikke til så mange overraskelse ret interessant, at Johanna jo mm. handler øhm, Fordi det er jo nok den tidsdom, vi, vi har mest præsent lige, lige for øjeblikket. Åndsvagt, den er også del delt folk, ikke? Øh, men der har du også virkelig, sådan en, virkelig en for- og imod-situation øh, der. Øh, det, det er vel ikke altid en tidsdom, man har decideret for- og imod. Der kan vel være mange nuancer. Ja. Altså jeg vil sige, øh, siden... Øh Siden øh, Onkel Reie har vi blandt andet haft Carlette Shitstorm i går, gik vi i luften med ja. den. Det er nok ikke noget at se endnu, tænker jeg, eller høre endnu. Øh, der er nogle shitstorms, der altid vil have imod. Og det er der også, selvom det ikke er mange, der er for, at Onkel Reie skal svines til. De fleste er imod. Men der er Carlette Shitstorm nu for eksempel, øh, med karmellerne, der skal udhules og puttes chili og så smides efter børnene, og indefryserne og kyler dem efter børnene osv., den shitstorm er der virkelig ikke mange, der støtter op om. Altså hvad hedder det sagen? Nej. Og det, det ved uh, Carletti også, så det vil sige, de har jo også været ude at sige undskyld med det samme lagt og flat ned. Og, og der kan man sige, at I rådgiver jo virksomheder i flere retninger. Altså et, står du i den, hvordan håndterer du den? Men I træner jo også folk i at, at undgå dem, altså at navigere i, i, i det her øh, billede inden kan man sige. Men jeg synes også, det var interessant at se, at rigtig mange af dem, som vælger at, at søge rådgivning eller tage på kurser, de gør det først, når de står i det. Ikke? Jo, synes, øh, stadigvæk. Altså, det, der, der er ikke så mange, der siger, okay, vi, vi kunne potentielt stå i den, så vi bliver rigtig gode til det. Altså, vi talte om lidt inden også, det svarer jo lidt til, at altså, først tage hjertestand og med massagen, når der er en, der er faldet om kul, så, er det, så er det måske. Eller der, forsøg at komme af, i form, efter man har taget på. For eksempel. ikke? Men, men hvorfor venter folk til det de går så næsten af sig, eller hvor de så ud og ud og håndtere vi i stedet for at undgå den. Altså jeg vil sige, det er faktisk mig en gåde, hvorfor mange virksomheder, som jeg tænker burde have, altså men, der er to primære argumenter for det. Et, det, når det går godt, så tænker man ikke på, at det kan gå skidt lidt ligesom jeg selv gjorde dengang. Hmm. Jeg tænkte, nej, nej det, det, det er min bankrådgiver, advarer mig, så der nej, det sker ikke for mig. Det er det samme, der sker for virksomhederne. At hvis jeg bankede på døren og sagde, prøv, I kunne faktisk godt ende med at ende i shitstorm, hvis I ikke gør noget ved det. Har I et redskab? Nej, det har vi ikke. Har I en strategi? Nej, det har vi ikke. Kunne I ikke tænke af det? Nej, nej, det sker sgu ikke for os. Vores kunder er glade, vi behandler vores kunder godt. Du ved aldrig, hvornår der er en kunde, der ikke vil behandles godt. Du ved aldrig, hvornår der er en medarbejder, der har en dårlig dag. Du ved aldrig, hvornår vi kommer til at træffe en forkert beslutning i ledelsen, i bestyrelsen osv. Der kan jo gå mange ting galt. Det er ene, det ene argument for, at de tænker, at det sker ikke for os. Det andet argument det er, at der sidder nogle forholdsvis dygtige kommunikationsansvarlige i diverse mellemstore og store virksomheder, hvor de har en kommunikationsansat, som tror, vedkommende har styr på det, uden at have det. Og, og der er det øh, ledelsens øh, naturligvis... Øh, ansvar og sørge for, eller for det første er det ledelsens ansvar at sørge for, at det her, det sker, men det er ligeledes ledelsens interesse i at stole på den person, man er ansat til det ansvar, har styr på tingene. Så det er ret svært at komme ud fra og kunne se tydeligt, at der ikke er styr på det, selvom de har en kommunikationsansat. Og så gå hen og banke på døren hos ledelsen, og så sige at I har ikke styr på det. Det er også svært for dem at lytte efter. De er nødt til at stole på deres personale. Og jeg ved også, at nogle virksomheder, de er der så ligget i deres klassiske marketingafdeling, jeg tror, de ligger det i deres under deres CSR-ansvarlige, øh, øh, fordi det er, jo, det er jo en del af vores image. og så ligger det under CSR. Men der skal vel egentlig hverken ligge det en eller anden sted. Det er jo noget, man skal som virksomhed af en given størrelse, og alle kan jo stå i situationen, være bevidst omkring, kan vi ende i en, hvis vi gør, hvor forberedt er vi. Ja. Og selvfølgelig kan du ind i den uforvarende også, og altså, du kan sige, Carletti, det tager jeg jo godt at sige her for egen regning, det er også dumt, ikke? Altså som producent af karamelle opfordrer til at fryse ned. Det her, hører man hvert år, af de små børn fra, du ved, ja. blå mærker det der at være, øh, og så også opfordrer dem til at putte chili i alt altså, jeg, jeg, jeg sad lidt, jeg sagde ah Carletti, hvad, ja. hvad, hvad, hvad skete der lige der? Jeg forstår simpelthen ikke, altså... De er jo, hvis, hvis jeg husker rigtigt, så, så er det 170 personer ansat i Carlette. Det kan være, at de har nogle afdeling med flere, men, men hovedselskabet er 170 ansat. Jeg havde personligt øh, ikke selv tænkt over, da de, de skrev det her med øh, putilli og peber og alt muligt og sådan noget. Der havde jeg ikke lige tænkt den her, men der var en, en mor, der havde skrevet i en kommentar. Det gik jo helt amok øh, de her sidste par dage hen over weekenden og sådan noget på Reddit og på sociale medier osv. Hvor der er en mor, der skriver... Mit barn har faktisk peber, sort peber allergi for sort peber. Jeg tror nok, hun skrev noget af den stil, der er peberkorn. Så prøv at forestil dig, hvis det her det ikke var blevet stoppet omgående, at det var ligesom kommet igennem, eller folk ikke havde reageret på det her, eller der ikke var en shitstorm. Og der var nogen, der havde prøvet sort peber i kramellen, og der var et barn, der spiste det her, som var allergisk. Og der har været, altså nu ved jeg ikke, hvor, hvor alvorligt man reagerer på allergi for sort peber, men der er jo altså nogle allergier, hvor man jo, det de har jo voldsomme udfald. Ikke? Altså, øh, så, så, så tænk er nu, hvis det der sket, der spiser en, karamele, en eller andet, og ligger, ja. og, hvad ved jeg, og øh, altså bliver syg, eller dårlig, eller øh, går bort, eller et eller andet. se, voldsomt det her det er. Men selvfølgelig har Carletti jo ikke gjort det her bevidst. De har bare været virkelig dumme mm. i den her. Og, og, og sker der ikke det nogen gang? Nogle af de har set det handler om, om mammon. Det handler om, hvordan kan vi være med de unge, hvordan kan vi skabe noget opmærksomhed, så vi kan flytte nogle produkter, og så er der en eller anden mærkværdig årsag, så er der ikke nogen, der sidder og tænker, vi tænker lige to skridt mere. Mm. Det er godt, at vi øger salget af kameler, fordi de unge synes, det kan være mega sjovt mm. at gøre det her som de ord og, og lægge op på de diverse medier. Men skal vi ikke lige tænke tanken videre, okay? Kan der være andet end positiv positiv effekter af det her? Mm. Og det er jo her, jeg føler nogle gange, hvor man sidder nogle gange udefra og kigger ind og siger, kunne man ikke godt have sagt sig selv det? Mm. Og så undres man jo. Ja. Men det er jo så der, hvor I er ude at træne folk. Og det er jo så godt for jeres bestes. Der er rigtig mange shitstorms. Der jo, men der er jo heldigvis er der også kommet meget fokus på, at altså, vi kan jo også uforvarende komme ind i noget. Karlessi, den bad de nok selv om. Men så er der også andre. Onkel Reyes er et godt eksempel, kan man sige. Onkel ja. Onkel er jo ikke en shitstorm. Det er jo faktisk en loftstorm. Ja, det, det, det, det, det, det er det, du til. Og det er jo det, jeg er frem til, fordi det, det taler jeg jo netop også om i podcasten. Er, er det den bedste måde at stoppe en shitstorm på? Er det en loftstorm? Ja, altså nu, nu ligger du lige så høje benene med den her for fordi det er jo nogle, nogle, øh, nogle teorier. Altså, når man, når man ser onkel Rej, og det har jeg jo gjort en del gange, fordi jeg har børn i størrelse, hvor onkel Rej har været et kæmpe hit, så har jeg jo selv tænkt tanken, shit, det sagde han bare ikke, eller shit, det gjorde han bare ikke. Men jeg synes jo selv, det var sjovt. Så, så en ting er, at man måske godt kan have lyst til at holde, tage afstand til det, han siger eller han gør, men det er jo ikke ens at man skal gøre et andet menneske ondt, på den måde, som vi gjorde. Lige med onkel rege, der var det lige til høje benet, og der vil jeg sige, at der, der var det Danmarks Radio selv konterede øh, øh, det rigtig, rigtig godt. Rigtig mange personer med, øh, med, med stemmer, altså diverse kendte personer, stod i frem og støttede op om onkel reg. Den lovstorm var nem at skabe. Øh, det, det, det var lige så høje benet at gøre det. her. Men for, for at svare på spørgsmålet, er det ikke det bedste forsvar at skabe en lovstorm. Prøv at du at skabe en lovstorm for til nu. Det kan ikke bare lade sig gøre. Det er svært at vende en shitstorm til en lovstorm. Det, du måske kan gøre, det er, at du kan vende en shitstorm til, at du faktisk tager mindre skade af den. Ikke til en lovstorm, men en, øh, sådan en, en mellemting imellem det her, at ja. du, du faktisk får... Lidt blæsvær. Ja, ja, præcis. Brudvind, <laughs> som og så bare lægge det fladt ned, og sige bum, og så siger undskyld, undskyld, og bevidmæssigt undskyld, og så sende nogle andre signaler ud, og så bare vende på, det går over. Ja, der er, altså, jeg har forsøgt at lave en beregning på, hvor mange forskellige former for reaktioner. Nu igen, som jeg nævnte, jeg elsker data, jeg elsker nørdedata. Jeg har cirka kommet frem til 250 forskellige måder at svare på, hvordan man skal... Altså, ikke, altså, en ting er, at man siger undskyld, tilbagekalder, reagerer, hvad skal man gøre efterfølgende. Der er 250 startpunkter for hvordan du skal reagere på en shitstorm som virksomhed. Dernæst så begynder det at dele op i en masse forgreninger i forhold til hvilken retning skal du så gå, hvordan skal det involvere det en eller andet. Så det, det er, ja, altså det er en god, hvis du virkelig er kvarter, så skal man jo relativt hurtigt gå ud og sige undskyld og tage, trække det tilbage. Bør de fleste iværksætter uagtet hvor, hvor store de er lige have det indvendte, fordi man netop, u, altså en ting er, at man kan komme til at virkelig være ind i den. Altså, der, her står der, der står et stort skil, der står kviksand, og så nogle gange, så sidder man hvorfor tog du et skridt mere? tog mm. Altså, det kan man så undersøge. Carl var lidt det, der står i stor vi tager det, Vi går lige ud i det. Præcis. Men du kunne også ende op i en situation, som er ude af din kontrol, du har haft en medarbejder, du har haft en samarbejdspartner, øh, en leverandør, der har gjort et andet, og så bliver du suget med egentlig det der. Bør iværksætter være bedre forberedt? Ja, i den grad. Altså, jeg vil sige, om det er iværksætter, eller om det er kommunikationsansvarlig eller om det er ledelse i en, en, en, en lille virksomhed, som har måske kommunikationsansvar. Så det bedste, man kan gøre, det er først og fremmest selvfølgelig at interessere dig for det. Inter interessere dig for din egen virksomhed. Interessere dig for, hvilke kritikpunkter der i princippet kan være vendt imod dig, ligegyldigt hvad der skulle ske, hvordan det kunne ske. Og det jeg altid siger, det er, en hver virksomhed eller enhver ansvarlig virksomhed burde udarbejde et internt kritikdokument. Hvilke kritikpunkter kan vi egentlig støde på, eller få, modtage, og hvordan skal vi håndtere dem, hvis det sker? Hvis du der er nogen, der er lidt, lidt ikke er kreativ nok tænke, at jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvilket punkt det skulle være, så plejer jeg typisk at sige, gå ind på din konkurrenters og trods profil og se, hvad andre brokker sig over. Så kan du i princippet vente om at sige, okay, kunne folk i princippet brokke over det samme mod mig. Ja, selvfølgelig kan de det. Det er ligegyldigt, hvor dygtig du er, så kan der bare være en dag, hvor du ikke er dygtig nok. Ja. Eller der er en, en, en potentiel kunde, der, der ikke synes, du er dygtig nok, selvom du selv synes det. Når jeg har talt med nogle af de her små virksomheder, så kan holdningen nogle gange bare være, ja, så kan de bare rende og hoppe. Nej, ja. fordi de kan ikke bare rende og hoppe. Når de render og hopper, så render de hopper over på de digitale, på, på anmeldelsesplatformer, på sociale medier osv., og, og så ødelægger de dit, din, din digitale identitet. Ja, man kan så De kan og hoppe. Altså, jeg, jeg ved, jeg gør tingene rigtig jo men indtil det rammer der er rigtig meget økonomisk, så kan de jo ikke rende og hoppe mere. Så er det ofte ret, hvis ikke for sent, så er det i hvert fald meget sent i processen. Ja. Ikke? Jeg har også lagt mærke til, at der er jo også nogen, som... som som har en tendens til at hægte sig på de her shitstorms, fordi det kan give dem noget, noget presence, noget traction, noget opmærksomhed, nogle likes, nogle følger. Øh, det kan man jo se, hvis, hvor, hvor, hvor der sidder folk ude på de sociale medier og tænker, hvor er den her perfekte shitstorm, og hvordan kan jeg hægte mig på den? Og men nogle gange så sidder man og tænker, hvor du har bevidst en kontrær holdning, fordi du ved, det skaber, altså det antager jeg. Men man kan næsten se, de, de, de går efter for at få reaktionen og få flyttet opmærksomheden over på sig selv. Ja. Er det også en del af, ja. af jeres uh, der, der træning? Det er, ja. det er der, altså, der øh, nemt. Når, øh, når man arbejder med for eksempel øh, politik, så er det jo et rigtig godt eksempel på, når en politiker kvarer sig, så er en rival, der går ud og vinder den til, til vedkommendes fordel eller til, til modpartens fordel. Og det kan være partipolitisk, det kan være på det individuelle plan fra diverse politikere, det oplevede oplevet med, uden at nævne navne nu, øh, men, men en politiker, der havde til julefrokost, øh, kysset på en kollega, øh, en borgmester. Jeg skulle sige, hvad, hvad for en af dem efterhånden. Men, <laughs> ja. men ja, ja, jeg ved ikke, om, ja. hvem du taler om lige nu. Yes. I øhm, og, præcis, ikke? der har været, der har været en, en del af de her sager her, og, og MeToo-bølgen. Mm. Altså, ja. Der er, var noget med et øje og, så, og sådan noget. Ja, ja. øh, præcis, som Det, som man jo særligt ser der, det er, hvordan kan folk vende det her til deres egen vinding? Mm. Det, hvordan kan det gavne deres egen forretning, deres egen agenda, øh, og, og det oplever man rigtig meget i den politiske verden. Det, man oplever, øh, hvor nogle troller, det, det er typisk, når det er, at folk har en holdning øh, til, at de skal gøre krigen med andre. Eller at man føler af krænkelsesparate eller vogue-kulturen og øh, de her køling marms og køling børn osv. Så videre, så videre. Nu oplevede jeg med Caletti Shitstorm, øh, at øh, der var mange, der havde skrevet noget i stilen med ja, så kan de lære det, de børn. Ik? Altså noget af den stil der, hvor de bidrager til nogle af de her ja. ting. Øh, og der var nogen, der... Altså nogen gjorde det for at trolle. Der var virkelig nogen, der skrev, jamen så må det lige være med sin børn i skole den dag. Okay. Altså, det var, der var virkelig nogen, der syntes, det er okay at tyre et frusne karameller. karameller i hovedet på, på, hvad ved jeg, 8 9 10 i børn og så videre. Så det, der er virkelig nogen, der synes, det er acceptabelt. Men det, det er ikke der, hvor det er værst Der, hvor det værst det er, hvor der virkelig skabes to boler. Hvor der er nogen, der forsøger at holde liv i den her debat og liv i stormen, fordi det tjener et formål for dem, og de mener det virkelig. Så, så, så det er jo, altså, der var faktisk nogen, ikke mange, i Onkel Reijsjetstormen, der faktisk mente, at man virkelig skulle holde fast i, at Onkel Reijs skulle forbydes. Ja. Altså det, han gør, det, han siger, osv. Jo, og der har været kendte, eller semikendte, eller nogen, som har været kendte, der gerne vil være det igen, de har i hvert fald været ude og, ja. og lægge sig lige i slipstrøm derfor altså kørte en god gamle spis, ikke? Altså, mm. dårlig omtale er bedre end ingen ja, omtale, ikke? Den, den holder vi ikke længere. <laughs> ja, nej, det er lidt det, jeg tænker på, at det kunne han jo med, med den, i gås og en charme, at det skal man tage på, mm. hvilket ord man bruger om at have spis, men han havde i hvert fald en personlighed og, ja. og, og, og, og en karakter, som gjorde, at han kunne måske sige at gøre nogle ting dengang, ikke? Mm. Øhm, ja. Hvad Hvad står vi? Altså, vi står vel antageligvis ikke over for færre shitstorm i fremtiden, tværtimod. Nej, altså jeg vil sige, øh, jeg, der har altid været mange shitstorms. Det, der bare er nu, det er, at data er spændende. Medierne har tendens til at skabe flere shitstorms, fordi det giver trafik, det giver visninger, og det er jo sist en økonomi for dem. Øh, altså at få flere læsere til. Øh, men, men jeg mærker desværre en tendens for tiden, der gør, jeg ved ikke, om jeg skal desværre når shitstorm-eksperter selv, men at der er flere shitstorms. Det er også det indtryk, man får, sådan, når man sidder der som al almindelig øh, mennesker og kigger ind på det her, og så siger, ja, du lever af det, men det er så ikke kun det, du lever af. Du har jo heldigvis også en øh, mm. række andre kurser og anden form for rådgivning, som, som du laver, det er det så de sidste 40 procent, ja. ikke? Øh, men når det nu er, og som du selv ser, robotter, algoritmer og øh, positiv og negative likes, det er bare sådan, og det er jo, det er jo en del af det univers, vi, vi er en del af nu her. Mm. Så egentlig det, vi siger, for guds skyld, bliver lidt bedre til at være en lille smule på forkant. Det er det med at sige, at det sker kun for naboen. Øhm, du, du kan, også selvom du føler, at du gør alt rigtigt, du kan ende op med at stå i en situation, hvor, hvor du skal håndtere. Det behøver så ikke være på størrelse, med ule eller kaleti eller, mm. eller hvad ved jeg, men du kan stadig komme til at stå. Og som lille iværksætter, så kan det jo simpelthen knuse dig. Det, der praktisk eller allermest, det er jo de lokale shitstorms. Det vil sige en lokal virksomhed, øh, som øh, oplever en shitstorm i lokalevisen. Eller lokal øh, ja. ja. Ja, lokalevisen, men på online ja. hedder det vel ikke. Jo, det hedder vel stadig lokalevisen ja, ja. online. Æ, så, så de oplever faktisk allermest skade, fordi der er mange, der kender, og der er mange, der ikke glemmer. Æ, så, så jeg har oplevet, at der, når man er i en lokal shitstorm, så er der mange, der må flytte fra hjem og, ej, ikke? og Det er også trist, var. Ja. Er det hårdt? Ja. Altså, nu ved jeg så ikke, Og så kan man vente der, der den om og om at sige, men altså, har de, har de virkelig kvaret sig? Ja, nogle gange er der folk, der virkelig kvarer sig. Skal de straffes for evigt? Det synes jeg ikke. Men handler det også nogle gange om, at folk ligesom siger, her, her var en ventil. Altså, okay, folk har kvarer sig, nogle gange har de kvarer sig rigtig meget, Carl for eksempel eller andre. Andre gange så siger jeg, okay, og de har sagt altså et undskyld. <laughs> Men så er der som altså nogen, der ikke rigtig kan give slip, fordi nu skal jeg bare af med det hele, mm. og det her, det er bare perfekt. Ja. Altså, ja, det er perfekt, det er jo mere jeg kan bidrage til den, jo mere kan jeg ja. komme af med, jo mere kan jeg kan... Og hvor det egentlig handler om noget helt andet, nogle gange for de her bidragsydere eller de her trolls, Ser du ikke også det, at folk de skal bare have med noget, og så er det, det her, det hele går ud over? Fuldstændig. Ja. Altså, jo jo, altså det, folk har jo tendens til nogle gange, at det går, de går helt amok. Men der, hvor det går endnu mere galt, det er, når tingene har lagt sig, det ligger sig altid. Ja. Øh, så er det, at både under shitstormen, men efter, er det, at mange virksomheder ikke ved, hvordan de skal komme tilbage på det her. Det er jo, at den korrekte, rigtige håndtering gør, at man kommer tilbage med minimal skade eller i hvert fald mindre skade, end hvis man ikke håndterer rigtigt. Så er der også mange, der vælger at håndtere shitstorms med lidt humor. Og humor kan jo altid være godt, men der er også folk, der så ender op med at gøre shitstorm meget værre, fordi de prøver sådan at lave lidt sjov med sig selv, men de ender op med at lave sjov med nogle andre, og så, så starter det hele jo forfra, ikke? Jo, altså den værste shitstorm-håndtering, det er faktisk ikke at bruge humor. Den værste håndtering, det er at ikke er anerkende shitstorm. Det vil sige, at man simpelthen ikke tager kritikken til sig. Det er den værste. Men det har vi jo set der har vi jo set flere politikere. Mange. Rigtig mange. Ja. Altså man sidder der og tænker, på, kom nu politikere. Ja, sig nu ja. bare undskyld, eller gør ja, et eller andet, politikere. i stedet for... Men der er også en teknik i, at man ikke bare skal sige undskyld faktisk. Det ligger der også noget i, om okay. hvordan man skal gøre det. er også, det, jeg siger, at der er 250 forskellige måder at komme tilbage på en shitstorm. Hvad skal du sige præcis nu, ja. når du står i den her situation? Men næst værste er, at man latterliggør et, et publikum. Det er ikke nødvendigvis, og det er udfordringen her, Det ved jeg godt, det bliver meget detaljeret og nede i og så osv., latterliggørelsen af kritikerne at det næst værste, du kan gøre. Øh, det det, det først værste var, som sagt, at du ikke anerkender, så, så selv din ambassadør vender sig imod dig, hvis det er, at du ikke kan finde ud af at anerkende, at du har begået en fejl. Mm. Næste er, at du latterliggør dem, der kritiserer dig, fordi så går de hjem og lever shitstormet videre. Den okay. vil fortsætte med at leve. Og det udfordringen er med det her med latterliggørelse, det behøver ikke at være dig som virksomhed, der er kvarter, der står storm og latterliggør. Det kan være din ambassadør, der ender med at latterliggøre dine kritikere. Så selvom du har lyst til at sige stop nu, så er der, så der kan nogen, det... vil kæmpe for dig. Så er der nogen, der vil kæmpe for dig og kæmpe imod dine, dine kritikere, og så kan de kritikere blive ved med at holde liv i, i, i debatten. Et eksempel på det var Tivoli og den her forlystelse, der hed det hjemsøgte børnehjem. Øh, for at gøre en lang historie kort, øh, det er folk der må børnehjem øh, tænker, nej, det må den i hvert fald ikke hedde, fordi vi må ikke kalde et børnehjem hjemsøgt, fordi børnehjem skal ikke tænke som noget negativt, øh, eller det er ubehageligt. Øh, Tivoli erkender med det samme, at det er en fejl, de siger undskyld, og så ændrer de navnet fra det hjemsøgte børnehjem til det hjemsøgte. Så skulle man jo tro der, at Tivoli havde gjort det rigtige. rigtigt. Nej, nej. Fordi der var jo Tivles ambassadører, der mente det her, det var knæfald. For det krænkelsesparate publikum, der er, og det der presser dem osv., som begyndte at kritisere folk, der havde øh, øh, boet på et børnehjem, eller holdt nu kæft, og lidt er værd med at være så krænkelsesparate osv. osv. Så det, og selvom Tivoli der sad med hænderne over hovedet og tænkte, stop nu, lad nu være, vi har sagt undskyld, vi vil ikke, at den her fortsætter, så blev den jo ved og ved og ved med at den her. Så, så, så det, det var jo altså skidt for Tivoli, at de havde ambassadører, altså ikke godsøgende ambassadører, ja. som, som faktisk kritiserede kritikerne. Ja, dem som egentlig ville støtte op omkring, jeg synes de andre, de var lidt for følelser. Ja. Og så står Tivoli også i en situation, hvor de siger, at øhm, de gør det helt rigtigt, men nu risikerer de også at tage business på dem, som egentlig var deres fortalere og, og kæmpede for Tivoli. Så, så ender de jo op med, at de ikke giver os lidt på Tivoli. Ja. Ja. Altså nu har du lige sige, Danmark gør et lille, bitte land. Ja. Der er jo mange store virksomheder, der ender i som ikke har så alvorlige konsekvenser af det. Hvad skal du ellers, hvis du ikke skal gå i ja. Altså, hvad er ja, ja. til, til Hvis du er midt inde i byen, ikke? Ja. Altså, øh, hvad er alternativet til at gå i Bilka? Bilka har været i vanvittigt mange shitstorms. Ej, det ikke vanvittigt mange, det er i hvert fald en del shitstorms. Bilka er et hypermarked. Hvor mange andre hypermarkeder findes der i Danmark? Ingen. Så hvor skulle du ellers gå hen, hvis du har et behov for at både handle mad og tøj og elektronik og så videre? Det eneste sted, du kan gå hen, samt det er Bilka. Ja. De ligger jo også på nogle udpunkter, hvor der nærmest ikke findes andet i Milesomkredsen. Så hvis du har en position, der er stor og stærk nok, så kan du gøre det rigtigt på en kortbane, og så bare vente på det hele. Det, ja. det sænker sig igen. For nogle. Viljam, at tak Nordic. Tiden den fløjter der ud af, og, og jeg bliver jo også. Øh, en, en en smule grebet af det her. Det er et vanvittigt spændende emne, og det kan være, at du har lyst til at komme tilbage, og vi kan dykke endnu mere ned i forhold til, hvordan man gør det her. Det er i hvert fald vigtigt som iværksætter at være opmærksom på det her, fordi selvom du gør alt rigtigt, så kan der stadig ske et eller andet. Så vær en lille smule forberedt på det her. Og så har du bare haft en fascinerende rejse frem, og jeg er stadigvæk helt forpustet over at høre om din historie, mm -hmm. og hvordan du rejste der igen, og jeg håber, det kan være stor inspiration til til mange af vores lytter øh, derude. Her på Faldreft, du har øst rigtig meget ud af din viden. Øh, så nu giver jeg, giver jeg dig lige mikrofonen, og, og så siger jeg et, et godt råd til vores lytter, et godt råd til iværksættere, og du må egentlig selv vælge, hvilket råd det mm. Så jeg siger det, det er proaktivitet. Mit primære, begreb, mit primære råd til alle, og det begreb, jeg bruger meget, er proaktivitet, således at man er forberedt på alt på sin vej som iværksætter. Hvis man skulle se det i forhold til vores forretning her, det er at øh, ikke lade være med at tænke på, at, at du først skal reagere, når du får en dårlig anmeldelse eller en dårlig oplevelse, eller en dårlig øh, negativ øh, omtale. Sørg for, at du har god omtale. Sørg for, at du har en masse gode øh, anmeldelser. Således at du kan stå imod, stå stærkt imod eventuelt angreb, der måtte være imod det. Ja, selvfølgelig får du også en utilfreds kunde en gang imellem. Udarbejde dit kritikdokument, dit interne kritikdokument, selvom du ikke kunne forestille dig, at der er nogen af dine kunder der kunne finde på at over dig, eller gå til medierne med dig, eller medierne kunne have deres interesse i dig på en negativ plan. Forbered dig nu bare alligevel. Så vær proaktiv omkring alt. Det er nok mit bedste råd til alle iværksættere. Og den lader vi stå lidt nu. Skal jeg, jeg skal egentlig kloge mig og kommentere på de gode råd. Den lader vi bare stå. Knuskampe, der, William. vi Tusind tak, fordi du var med i i Iværksætterhistorien. Jeg siger også mange tak.